Hej alla och välkomna till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Idag är det jag, Ola, som sitter här och tolkar tillsammans med Patrik Almark och du jobbar som kyrkoherde i församling ja. en bit härifrån eh, Värbygården i Bara, där vi sitter och tolkar idag. Och vi ska prata om försoning och försonaren. Det är nämligen temat för femte söndagen i fastan. Texten är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 3, 11-21. Och Patrik, du är välkommen hit. Tack. Och jag tänker be dig att läsa texten för oss. Ja. Jesus sa till Nikodemus: sannoligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Tack så mycket för det Patrik. Jag brukar ju ofta börja med att koppla texten till samtiden men den här gången så tänkte jag börja en annan ände faktiskt. För att efter att vi hade bokat tid här så hände det sig att jag låg läste i min bok här en biografi som har blivit liggande länge på nattduksbordet av Jonas Jonsson han har skrivit en biografi om Natans Söderblom en av vår största biskop kan man säga, världsberömd för sitt ekumeniska arbete och så. Och då snubblade jag här i början av boken på ett, om ett kapitel där, som handlar om Natans stora kris han har en religiös kris i början av sin karriär. Han är student egentligen och han, han tycker inte att han duger i Guds ögon. Och då hör han en predikan över just den texten som du läste här Patrik. Och det blir som en slags förlösning för honom. Det löser honom ur hans kris. Och då tänkte jag att det här måste jag få med. Så jag tänkte att jag ska citera ett litet stycke från boken som en ingång i vårt samtal. Nu fick orden plötsligt liv. I ett slag stod det klart för honom att korset helt och hållet hade förändrat förhållandet mellan människor och Gud. Den som mötte frälsarens blick blev räddad. Vägen till befrielse från synd och skuld var enkel. Att se på den korsfäste med tillit. Ängsligt grubbel, goda gärningar och intellektuella ansträngningar kunde inte hjälpa någon. Bara detta att se på Jesus, den korsfäste. Mm. Det blev som en uppenbarelse för honom som löste honom ur den här krisen. Det är rätt fascinerande, tänker jag. Mm. Men har vi kvar den synen tror du, på frälsning idag i, i, i kyrkan? Eller, eller är vi mer gärningsfokuserade kanske oj det eviga dilemmat mm. jag, jag hamnar ju direkt i Lutters egen kamp mm. och när han finner det här som ger honom frid i romabrevet mm. att det är ju inte genom gärningarna utan genom tron mm. och att Gud ger oss det gratis genom nåd det kanske är lite likadant det som Natan menar Det räcker med en blick Det är associerade direkt till det att på något sätt är det en skön, mm. en skön insikt Lite grann i texten här också Så är det ju Kopparormen ja, just det. Mm. Som blir någon sorts gammal testamentlig anspelning Och kanske någon, någon, Att man kan likna det med Jesus på korset att Bara man fäster sin blick På kopparormen så får man ju leva igen Från att ha tidigare då fått ett, ett sting eller, eller blivit biten av ormen då, Så att man har legat väldigt illa till Men med blicken fäst på kopparormen så, så får man liv igen Och när du säger det Så associerar jag ju till det här med att våga se Om jag tänker vidare på din tanke här Att, att det kanske handlar om att våga se Både ondska Ormen och våga se korset, alltså svagheten Kristus Gud som korsfäst mm. på något sätt. Mm. För att någonstans så försöker, för det är också fastan, tänker jag att, att här plötsligt lyfter vi fram det svåra och, och det onda och i, i världen, och annars så försöker vi kanske hela tiden stoppa undan det mm. i en vrå där vi inte behöver konfronteras med det jobbiga mm. eller det svåra. eller orättvisorna i världen som är outhärdliga om man tänker på det ju så att säga hela tiden det, det, det orkar man ju inte ens med som människa men, men det, samtidigt så tänker jag att med din tolkning här att, att det räcker med att se att det också handlar inte bara om att liksom det här lite formelmässiga du vet se och bekänna att Jesus är Kristus så är du frälst mm. det där är som, som ibland har, har blivit lite som ett slags bara man liksom gör det så att sig allt. Men det kanske handlar om att se djupare här, tänker jag. Ja, och för, och för sin egen del. För att se sin egen ondska och sitt eget mörker är väl kanske det svåra. Och det kanske, det kanske också här brottningskampen ligger. Mm. Och att det då finns någonting jag kan fästa blicken på som ändå trots allt, trots att jag känner det mörker jag känner och, och inte gör de goda saker eller gärningar som jag vill så finns det ändå... En möjlighet till en försoningens en svärg, en försoning. Att Gud ändå står där och älskar mig. Det här som man nästan inte riktigt vill, vill tro på. Utan man, man är fast i sina egna grubblerier och tankar. Så att det är väl både världens ondska och, och min egen ondska eller synd eh, som, som är fokuset i texten idag. Mm. Och det med den bli, blicken på korset som jag också kan förlösa på något sätt till en att försonas med de här bitarna alltså det handlar ju som du säger om hela tiden om två spår att försonas med världen och det yttre men också försonas med det inre och det som, som jag själv också åsamkar av lidande mm. och, och problem en, en, en svår brottning. Jag, jag har jag blivit lite förtjust i den eh, senaste tiden just det här med trots allt det föddes egentligen eh, för ett, ja, drygt ett år sedan när jag tror jag och många med mig återigen blev så berörda av, av, av terrorns inverkningar i världen då var det ju Belgien och Bryssel som var i fokus Nästan exakt ett år ja. Nästan Från exakt nu, på årsdagen, ja. jag tror det var igår mm. när det var flygplatsen och, och så var det mm. väl. Eh, den här stationen Malbäck i stan och folk dog och, och det blev det var, det var otroligt jobbigt och onskan kom ju väldigt mycket i fokus och jag hade en påskdagspredikan där jag tänkte att trots allt måste vi våga tro på kärleken, vi måste mm. våga tro på försoning och vi, vi får inte släppa det eh, tanken på nåd och försoning i ett större perspektiv för att annars dyker vi på något sätt under i de här onskefölla handlingarna, återigen nu Eh, bara just nu så har det här terrorrådet i London Så att det, då blir det aktualiserat igen mm. eh. Och trots allt är någonting som, som hjälper dig i det här? Alltså de... Ja, och, och sen har det blivit någon sorts vidareutveckling på det Så att trots allt var det för ett år sedan Och nu, eh, de senaste söndagarna så har jag tänkt Trots allt, och kanske just därför inte bara trots allt att jag är, bär på det mörkt jag gör och världen bär på den brustenheten gör utan just därför att det finns den här trasigheten så finns eh, hoppet eh, eller så kommer Gud med sin nåd eh, mitt i, det här, i den här trasigheten och eländigheten. Eh, och då är det ju inte gärningarna som betonas i första hand utan då är det ju den egna den egna kampen, den egna brustenheten och världens också eh, spricka eh, som betonas. Att, eh, lite grann som den här konsten eh, att eh, när en kruka är sprucken så kan man laga den med guld. Eh, ja. Utveckla det, för, för det har inte jag hört. När en kruka är sprucken så... Ja, nej, jag tror att det är ett... Eh, om jag inte minns fel, ett japanskt sätt att, att tänka. Att man ska inte kasta bort det spruckna kruset utan låt det här trasiga, lite fula, ja, lite bortkastade få finnas. Men laga sprickorna med det allra finaste som finns. Det betyder att man höjer upp värdet även på den ja, den fattigaste lägel, den som till att bli hel igen. Just det. Och, och man döljer inte sprickan då. Man försöker inte kamuflera den utan tvätta om. Med den här bilden då av, av guldet ja. så, så lyfter man fram den. Ja, det finns ett namn på det här och det är ett tänkesätt. Jag bara kommer inte ihåg det just en stund. men det gör säkert någon, ja, det går någon lyssnare Det går att googla, googla fram. Upp. ganska. Ja. Det <laughs> skulle vi kunna göra nu i ögonblicket också. Jag har haft det i minnet. Men, nej, nej, men nej, men jag förstår principen. Det är det som är det, är det viktiga. Här. Ja, jag tror att det finns fler bilder kring det också. När man ser ett sprucket trä och, och så kommer ljuset emellan att det... Man ska inte bara fokusera på, på det spruckna träet och, och liksom sprickorna, utan också ljuset som, som faktiskt kommer emellan. Att det, det är det som är det viktiga. Jag tycker Jesus äh, pratar om det lite här i texten också. Äh, när, han, när han kontrasterar ondska och ljus. och, och att äh, För att vidareutveckla det lite det, så pratar han väl om att... att äh, det finns en sorts trans transparens i allting. Vi människor kanske inte ser det utifrån vårt lilla perspektiv, men Gud har överblicken. Han ser både sprickorna, det onda i oss, men också det goda i oss, ljuset. Om inte annat vill han komma med det goda och försöka få oss komma till insikt om det. att Ni är inte ensamma utan jag älskar er. Mm. Och var öppna, stäng inte. Stäng inte och kryp in i er själva. Eh, ja, I den frustrationen över att livet är faktiskt är eländigt utan tvärtom försöka öppna och se att ja, men jag är okej okay med mina sprickor. In, trots allt är jag okej. Okay. Eller återigen då kanske just därför att jag är trasig så älskar Gud mig. Eh, och fyller mig, mig med sitt guld, sin nåd. För det är ju nämligen inte det är ju inte trasigheten som Jesus slår ner på här. För han är ju ändå, det finns en tydlig distinktion här ju i texten som är lite svår att, att förstå. Som det alltid är när det pratas om, om, det har vi pratat om innan vet jag, när det pratas om dom här och, och så. Så blir man ju alltid lite så här, nej men vänta lite här nu. Men Jesus är ju lite, är ju klar här så att säga. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds ändesons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Alltså på något sätt så tänker jag att han dömer inte, Jesus dömer inte folk här för, för att de har gjort fel egentligen. Utan, utan att de inte har vågat se ja att, att, man, har, att mm. man har någon slags självinkrökning mm. helt enkelt mm. här ligger försoningen framför er, Kan inte se, kan inte se fredens väg exempelvis, mm. som jag gärna väver in i detta också, mm. alltså att, att det här också är ett sätt att, att försona världens makter med varandra att, att, att gå fredens väg som gör också, mm. jag tror att korsfästelsen handlar om här mm. eh, istället för våldets så. Ja, men någonstans stänger vi dörren. Mm. Eh, och, och just kanske för att vi inte tror att, eh, att Gud älskar oss. Att Gud finns som kärlek, att Gud finns som ljus. Utan vi väljer att kanske inte tro eh, och stänger dörren. Eh, och kanske också i besvikelsen över, över ja, var vara inte mer än så här att vara människa? Orkar jag inte mer? Nej, och när vi inte vågar se det och jag har alltid svårt att Stå emot att göra kopplingar till världspolitik just nu. För det händer ju så mycket runt omkring oss. Men jag tänker att i den här högerpopulismen så finns det ju väldigt mycket sådana här enkla lösningar. Om man bara skickar ut invandrarna. Om man bara bygger en mur till Mexiko. Mm. Då slipper vi problemen. Och då kan vi leva utan ondska i vår lilla enklav. Liksom. Mm. Det, är ju den här, det är ju deras grundidé mm. någonstans. Mm. Och detta är en annan lösning att våga se det mörka som du sa, inte bara i världen utan också i dig själv. Och då ska du nå försoning. Mm. Det andra är ju inte någon slags försoning utan det är ju bara att, att skjuta undan människor och, och det man kallar för problem då i deras ögon. Mm. Och tro att man hittar ett, ett paradis på jorden i det liksom. Mm. Ja, men, jag, tänk så många gånger jag har varit med om att med de enkla lösningarna att bara man får bort problemet så blir allting bra igen. Mm. När erfarenheten talar så tydligt om att det är mer komplext än så. Det finns så många olika perspektiv så många olika sätt att se på en händelse eller en person eller ett sammanhang. Och vi har ju alla vårt begränsade synfält. Men ändå som du säger så finns det politiska makthavare och, och, och även här i, ja, i våra sammanhang i våra kyrkliga sammanhang så finns det människor som bara vill se det från ett håll mm. och inte släppa in någon annan och där kanske den här liknande kommer igen att när vi stänger dörren och inte släpper in något annat perspektiv eller någon annan eller kanske inte ens oss själva ja, då finns det ingen möjlighet till ljus att sippra igenom heller och, och då, blir det, då kan vi inte gå försoningens väg Försoningen kräver ju att vi ser Både det mörka Och släpper in mm. För det, här att, det är väl det som är det otäcka Att vi blir belysta Vi står väl där nakna antar jag mm. eh, Det blir så starkt ljus att allting syns Bara med kroppen så skulle det väl Likas som vara att ja, men varenda liten Hudfläck syns väl plötsligt mm. och, och det vågar vi ju kanske inte Tänk om vi skulle ha En, en vårta någonstans till exempel Och den vill vi ju inte visa men det kanske viktiga är att ja, jag har en vårta. Jag är människa, jag har en vårta. Eh, och eh, jag är okej okay för det. K trots allt att jag har en vårta. Eller kanske just därför så vågar jag ta klivet fram och vara människa. För Gud, är, alltså våga tro att ja, men Gud står där och säger ja, men, mm. kom du med din vårta. Det är helt okej. Okay. Och låt oss tillsammans läka vårtorna eh, i världen om det är så att de ska läkas eh, på något sätt. Ett, ja, i det större perspektivet Nej för det blir ju intressant när jag tänker att om jag hela tiden för då inser man ju någonstans att, att jag är också en del av problemet i världen i, i mitt liv, alltså jag är, jag är en del av problemet och sannolikt också en, en del av lösningen mm. men om jag hela tiden säger att jag är inte en del av problemet problemet är, är där borta att de finns här eller att det finns här eller vad det nu kan vara mm. Då blir ju inte heller Då får ju, har jag ju inte heller något behov av Jesus Tror jag ju inte då För jag tänker att jag är ju perfekt Men, men andra det är, och Har man hela tiden det tänkesätt Att man inte vågar se Sin egen brist mm. Då blir ju det konsekvensen Konsekvenserna Då kan jag ju inte heller se poängen Med, med Jesus försoningshandling Eller så Nej. Utan nyckeln finns väl någonstans här i texten Och det är kanske det som Jesus här är ute efter att, att våga, när du vågar se då ser du också mm. behovet av en, någonting större, någonting kärleksfullt mm. som omfamnar dig och, och, och medmänniskorna mm. Så. Jag tycker ju, vi har ju pratat lite med, med Jennifer Brooks mm. som pratar om att ja, men det går att få tag på evangeliet även i de, de svåraste texterna. Och nu har vi hamnat på något sätt i en kompakt text har vi sagt. Och, och så. Jag, tycker, jag undrar om inte du, det du säger här med att få syn på Jesus, att fästa blicken, eller med ett moderna ord, att bestämma fokuset. Ja men, där, där är det. Där, där kommer ljuset. Jag tror på det. Jag tror att Jesus kan försona. Och jag vill vara delaktig i det Jag vill bli försonad Och jag vill försona mig Med andra Och, jag menar också med, och med Gud Och han står där och sträcker ut handen Men det är klart eh, Vill vi inte Eller tar vi bort blicken Eller fäster aldrig den där Och det, Då då finns det aldrig något möte Nej och då, då, Det är ju som Jesus säger Han säger ju inte att De kommer att dömas Utan han säger att de är redan dömda Mm. Alltså man andra ord, Det finns ingen kontaktyta Mellan dem Och försoningen här För de, har inte, de ser inte ens behovet någonstans Så tolkar jag mm. Texten Just då Jennifer Brooks ska vi säga också Till de lyssnare som inte vet är Doktor i teologi Och jobbar i Chicago Vi har träffat henne i mm. samband med En predikofotbildning som vi Träffas på ibland i Uppsala Mm, mm. Så att eh, evangelium skulle kunna vara här i den här texten idag Det är ju att eh, Jesus ser dig Och eh, Ett discipleship statement då Eller En ja. motrörelse skulle ju kunna vara eh, Se Jesus Och eh, Låt oss hjälpa oss åt tillsammans Vara delaktiga i det Att hjälpa varandra att tro Att se Jesus Ä Även i de svåraste stunder Även i terrorattacken När terrorattackerna sker Även när det är så mörkast för en själv när ångesten kommer och livet inte riktigt går ihop och, och vi tänker negativa saker om oss själva och drar ner oss själva i, i dyn. Eh, så låt oss hjälpas åt att behålla fokus. Ja men Jesus, han är alltid där. Eh, fortsätt tro. Och, och, och han är där för alla hela tiden. Inte bara för de perfekta. Eh, utan trots allt för mig och för dig och kanske inte bara trots allt utan just därför. Just därför, ja. Och just därför ska vi inte heller då släppa blicket på kosset som symbol. Om man tänker att kosset eller kanske krucifixet då står också för lidandet. Att, en, att inte, vi ska ju inte liksom gå grota ner oss i lidande. Det är inte det jag menar, men vi ska inte heller släppa lidandet så. Vi ska inte glömma terrorattacken eller, eller bara stänga av mm. den sidan utan våga mm. och det hör, hör väl också ihop med att om man vågar tro att det finns en, ett ljus en försoning, mm. en kärlek mm. då kan man ju också våga se det mörka ondskan, mm. det svarta men, men det orkar du ju inte om du inte tror i andra änden att det finns något en motkraft till det här ju. Nej. då blir det ju bara hopplöst och fruktansvärt. Mm. Och så kan det ju också kännas ibland. Mm. Och det är kanske långfredagens erfarenhet att då är det dött och tomt. Så att säga. Men mm. vi släpper ändå inte blicken. Nej. Vi är kvar och, och någonstans kommer ljuset och uppståndelsen till oss. Ja, men sen är det också så skönt att eh, som också texten talar om, men också traditionen eh, att eh, fäster vi blicken på Jesus, ja, då räddar han oss. Vi får evigt liv. Vi behöver kanske inte spekulera och förlora oss i diskussionen om det eviga livet och vad vi tycker och tänker om det. för att Det är ju så stort. Men kanske det sköna i att kunna lämna det åt Gud. Gud har en plan. Vi vet inte precis allt om den planen, men det är hoppfullt. Det räcker med att vi bjuder in Jesus och Gud i våra liv. Genom att fästa blicken på korset eh, parallellen med fästa blicken på kopparormen där i öknen eh, i svårigheternas söker kanske lite symboliskt och, och, och sen känna den sköna känslan av att ja men jag är räddad för det det var det som krävdes av mig och sen då känna att ja men då kan jag hjälpa till i räddningsarbetet mm. eh, och rädda fler vi ändå har ett missionsuppdrag. Vi som har fått möjligheten att ja men just det. Korset. Det var ju det. Låt oss visa. Inte lägga undan korset och gömma det. Eh, och vara rädda för att visa vilke, alltså, vad det är att tro. Utan, ja, men vi, det här är det här vi tror på. Och det här med ormen blir också väldigt starkt. Förvisso, som en parentes för mig personligen eftersom jag lider av en fruktansvärd omfobi. Men... Och det kanske de här författarna också gör, inbillar jag mig. För att ormen har ju hela tiden stått för det oberäkneliga kaoset. Och, mm. och hela den här naturligtvis med skapelseberättelsen. Ormen som lurar in oss på fel mm. vägar. Så. Mm. Och då fick jag bara en helt ovidkommande parallell, kanske. Men om man associerar här att om man ska bli kvitt omfobi Jag träffade en, en psykolog en gång som sa Jag kan bota dig på en eftermiddag mm. ja, Och så pratade vi om det och, och, Men snart började jag ju inse den naturliga naturligtvis Med den här KBT-terapin Att det handlar ju naturligtvis om att exponeras För ormen Under någon sån här gradvis Stegring då mm. Du får börja se en, en liten bild och sen så, så småningom så, så, så ser du bild, en rörlig bild kanske. Mm. Och sen så ser du ormen långt bort i rummet och till slut så sitter du med i famnen och ler där och det är liksom härligt och det är inte farligt längre. Men då tänker jag att det här en parallell till det kan ju faktiskt vara att det är samma sak med ondskan här. Va? Att, att det blir inte lika farligt om vi vågar att ha kvar blicken och titta. Då blir inte ens ormen farligt till slut. För vi har Gud med oss och, mm. vi, vi, och, och vi tappar inte blicken så att säga. Nej. Det kan ju finnas en, en, liten, en parallell där faktiskt som mm. kan vara spännande. Mm. För det är, ju att när vi, det är ju när vi inte vågar se ondskan mm. och det, det mörka och det svåra som mm. det blir o, ännu obehagligare. Ja. Det är ju en, en, en liksom historisk erfarenhet när vi inte vågade se nazismen exempelvis. Och det är ju då den växer. Det är ju den näsa av att, mm. att vi blir rädda och istället sänker blicken och inte mm. vågar se jag tror vi kan gå närmare ändå nazismen och sen den främlingsfientlighet som finns idag. Mm. Det var väl bara några val sen som främlingsfientligheten var ganska ny här i Sverige då i vardagspolitiken. Mm. Men, och då visste vi inte riktigt vad, och då försökte, vi visste inte hur vi skulle hantera det som det verkade för de politiska partierna, de vanliga. Men sen har man fått plocka in det i sina agendor och så har man varit tvungen att ta upp frågan om invandring och invandringsfientlighet. men först man började med att blunda mm. men då släppte man bara in mer ja, visst. Eh, och sen blundade man kanske lite till och så släppte man in yt ytterligare mer och så plötsligt så står man där eh, och så är, finns ondskan och mörkret eh, runt omkring en. Mm. och det ska jag väl säga då att jag tycker faktiskt det är mörkt att inte se människors lika värde mm. eh, jag mm. det är också en kamp Mm. Som, jag, som jag står mitt i min egen församling och som vi står i, i här i samhället Men hela tiden, helt klart Och jag menar alla har vi väl växt upp, gått i skolan, sett mobbing. Det är ju egentligen en, en annan variant av precis samma tendens mm. Man vek bort blicken från, från den mobbade tjejen eller killen mm. eh, och, och vågade inte se och då fick onskan att säga fritt spelrum istället för att våga se att här är något obehagligt som händer. Ja. Jag viker inte här. Jag, och då kan det ju födas en handling mm. av att man inte vågar eller av att man inte viker av så att säga. Mm. Och det är ju också det som många upplever har gjort mest ont i de här situationerna. Mm. Folkets tystnad, folkets bortvändhet folket som inte vågade se det här som hände. Ja, och sexism samma sak mm. nej men det är inte så farligt grabbar är grabbar ja. kommer igen nu ja. vi, vi vill inte ta i att, att det liksom är obehagligt för offret så och, och, mm. Så att jag tycker att vi, vi har, någonstans har vi hitt, hittat någonting här i att, att ha kvar blicken och inte vända bort den fram det nu, mm. så, nu jag associerar direkt till eh, bibeltexten om den barmärtiga samarien där den skadade personen ligger på vägkanten blodig och sårad och där går människor förbi mm. i olika positioner men så, men så kommer en oväntad person och, och ser och vänder dit blicken mm. och då kan hjälpprocessen börja för den här, för den här människan mm. men, men det skadade ju att vända bort blicken och ingen blev ju hjälpt i alla fall inte den som låg där Nej, vi måste våga se. Vi måste våga, vi våga se. Måste, och, och när vi vågar, när vi ser så kommer nog också kraften och modet att ingripa. Mm. För är det någon som blir mobbad så ska man inte bara se, oj den är mobbad. Utan då vill man ju ringa någon eller gå fram själv eller gå ihop några stycken och säga från, mm. mobba inte. Mm. Eh, våldta inte. Eh, diskriminera inte. Oavsett hudfärg, kön, eller är handikapp eller någon, någonting annat eh, utan var var medmänsklig men det är klart, kryper man in i sina skal som du sa tidigare eh, och bygger murar ja, det är väl som att inte se det är som att bygger inte man murar så, så, så blockerar man väl synfältet tänker jag, det går att associera så oerhört mycket mm. till det här med att att fästa blicken på och våga se eller att i, inte vilja se och, och skapa Uh, ja, mm. blindhet kring sig själv mm. och, vilka, vilka och tro olika... att det då leder till försoning och frid det är ju den illusionen vi ofta har i det här halvomedvetna handlandet när vi liksom stänger dörren eller, eller vänder bort blicken att då tror jag att då blir det lugnt men mm. det blir det ju aldrig Nej. Uh, i Snarare tvärtom. Tvärt för, för det står tillbaka till det ja. det kommer tillbaka förr eller senare ja, Men det fick vi lite syn på nu att, att uh... Stänger vi blicken, ja, då blir det bara värre. Vi förvärrar det bara helt enkelt. Mm. Ja, det är likadant som med ett, om man får ett sår och det börjar bli bakteriebildning. och så Att, att, att bara tryck, trycka liksom bort det och försöka... Liksom, nej men, ja, jag sätter på något så blir det säkert bra. Men, mm. nej men det måste ju öppnas. Det måste ju göras rent. Det måste ju ses över och, och, och liksom vårdas och, och ombindas hela tiden. Mm. Jo, och det här jag menar, det här lite liksom, rådet man kan få ibland som, som ju aldrig är någon riktig hjälp om man är ledsen. Ja, men tänk inte på det. det, är, ja. det han, han har kommit över det nu, liksom. det är mm. inget. Han, men, men att man egentligen behöver en, en djupare process i det här och behöver just och kvar tills mm. försoningen sker. att försoningen, För det är väl någon slags sammanfattning att försoningen finns. Det är inte lättköpt, men, men steg ett är att att ha kvar blicken mm. och har du det så kommer det att hända saker mm. um. och någonting som dök upp nu bara är, är, någonting förenklat att Jesus säger um, du kanske inte tror på mig men jag tror på dig mm. det är en stor tröst i det här också mm. att, för, att, för att det gör ju ont också att stå där och titta och då behöver man ju som du säger den vetskapen i ja, Alla som har blivit utsatta på något sätt vet väl hur skönt det är att någon kommer till ens försvar eller, eller räddning, oavsett vad det är. Mm. För det är svårt att vara i en utsatt position. Oavsett om det är att du fryser eller är hungrig, eller att det gör ont på något sätt, eller att du har hamnat i en svår situation, att du har blivit fängslad eller du har hamnat i knipa eller någonting. Och mörkret bara är totalt att du vet inte hur du ska komma ur det här. Och så sträcker någon ut sin hand eller det är inget telefonsamt positivt telefonsamtal. Någonting nytt händer som gör att oj, det finns någon där vid min sida. Det är ju en oerhört skön känsla. Mm. Kanske är det lite grann så som det handlar om idag. Våga stå där i transparensen mellan vad som är ont och vad som är gott, och inkludera även din, din egen ofullkomlighet så ska du se att, att det finns någon där på andra sidan. Ja för då kommer du till ljuset för det är ju det som avslutningen på texten att den som handlar efter sanningen alltså som vi i alla fall tolkar det mm. att handla efter sanningen är att, att våga se världen mm. som den faktiskt ser ut mm. och både det mörka och det ljusa gör vi det så säger Jesus han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill alltså mm. viker, viker till undan så att kanske är det här, är här ett sätt att, att gjuta mod i oss och det är väl det vi som predikanter kanske också ja, försöker göra, gjuta mod i oss själva och i församlingen och i världen att, att våga ja och låt oss då, det får ju vara vår liksom, vårt lärjunga med lilla brev vi får här som lärjungar att ja, vara med ingjuta mod i varandra i er själva och liksom bygg bygg den tanken, bygg församling bygg kärlek i tro mm. med, med, med Jesus som fokus det var en bra avslutning på det här samtalet tycker jag tack så mycket Patrik för det tack själv, och tack till dig som har lyssnat och hoppas att du har fått inspiration att fortsätta skriva predikan eller att gå i kyrkan på söndag och höra mer